Kita berzikir, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sini ada zikir Zikir ya. yang pertama Ini namanya zikir fatih Barangkali bisa dilihat sebentar Ini syarahnya dikir, al wirdul fatih Al-fatih itu pembuka Pembuka kebaikan Di dunia dan di akhirat Namanya al-fatih Yang pertama kita membaca al-fatihah Kepada kami, Nabi Muhammad s.a.w Al-fatih ilah habibina rasulullah Sayyidina Muhammad wa alaih Wasallam. wa duriyati Al-fatihah yang kedua al-fatihah ilal al-awliya salihin kepada para wali orang-orang yang saleh ulama al-amilin al muslimin orang yang meninggal dunia jami'an jadi menghadiahkan Fatihah disepakati oleh ulama nyampe ihda eh, ustawat namanya kalau ada orang meragukan masalah ini adalah karena dia kurang baca pasti jadi menghadiahkan pahala baca Al-Qur'an Yasin atau Fatihah adalah disepakati oleh para ulama kecuali yang dinukil dari Imam Syafi'i dan nukil itu pun dipertanyakan oleh pengikut Imam Syafi'i, hakikatnya nyampe jadi kesepakatan ulama bahasanya kalau kita membaca fatihah surat yasin, Al-Quran kalau kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia maka itu adalah nyampe Ini. jadi ini jangan ragu lagi masalah ini sudah sangat jelas hujjahnya bukan di sini tempatnya berhujjah baik, wabil khusus, nah, ini ada kalimat wabil khusus, karena wirid ini bukan hanya sekedar dibaca di sini Tolong semua dari kita punya wirid khusus wirid yang kita lazimi kita rutini, itu penjaga untuk kita di dunia dan di akhirat jadi jangan sampai kita tidak punya wirid, paling ringan ini wiridul fatih, kalau ingin naik pangkat lagi ada namanya roti bul haddad lebih banyak lagi, atau al wiridul latif, atau wirid al rati bul attas, yang besar-besar cuman kita mulai dari yang kecil dulu, alasudah al, al wiridul fatih bisa istiqomah, nanti bisa meningkat al Fatih. Allah ini beberapa ijazah dari para ulama-ulama terdahulu lalu dikumpulkan ini. Kami yang kumpulkan ini adalah ijazah satu, satu ulama ngasih ijazah ini, satu ulama ngasih ijazah ini, satu ulama, ijazah ini, satu ulama ijazah ini. Ternyata ini ini adalah masyaallah setelah kita cek riwayatnya dari Rasulullah semuanya, maka dikumpulkan di sini namanya al Fatih, wirid pembuka Al Fatihah ini. Ga wabil khusus, rabil khusus ini agar kita ingat kepada nenek moyang kita yang meninggal dunia, orang tua kita. Sungguh zolem seorang anak yang berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi dia lupa mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Termasuk yang masih hidup. Baca wabil khusus sebut orang tua kita. Allah. Yang ketiga alfadha ila walidina. Orang tua kita yang masih hidup. Masyaikhna. Guru-guru kita yang masih hidup. Wabil khusus. Kalau masih ada orang tuanya disebut langsung di sini. Guru-kurunya disebut. Wa jami'il muslimin dan kepada umat islam semuanya. al fatihah kemudian setelah itu astaghfirullahaladzim ada riwayat hadis suhih diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah kurang di dalam beristighfar sehari dari 70 kali Nabi Muhammad tidak pernah punya dosa yang belum dapat kertas angkat tangan nanti tim yang kasih kalau ada yang belum dapat kertas mana tim tim dakwah itu ada beberapa ya angkat tangan saja nanti bakal datang Istifar ini. Istifar ini luar biasa. Nabi Muhammad orang yang tidak pernah punya dosa dan tidak bakal dosa. Ternyata beliau setiap satu majlis tidak kurang beristifar dari 70 kali. Masya Allah. Hamba yang tidak pernah dosa istifarnya 70 kali. Lagi kita ini banyak dosa. Kok istifarnya pelit banget nih. Baca istifar ini. Kemudian yang kedua. li muslimina Istifar untuk kita. Untuk orang tua kita. Jangan lupa bawa orang tua ini ke mana-mana tolong bawa ini. Kalau kita minta ampun jangan tok di ya Allah ampuni diriku ndak li wali walidayah dan kedua orang tuaku. Walil muslimina, orang Islam semuanya juga kita bawa. Setelah itu kita membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai akhir namanya itu salawat ibrahimiyah dan itu salawat yang diajarkan oleh Rasulullah dan paling bagusnya salawat di dunia dan di akhirat ya ini salawat. Tidak ada yang bisa mengalahkan salawat ini karena salawat ini yang membuat adalah Rasulullah. Ada salawat tibbil kulub. Ada salawat tafrijiyah, nariah. Itu salawat-salawat itu bagus semuanya. Termasuk di bawahnya ada salawat fatih. Tapi ini semua tidak bisa mengalahkan salawat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi Wasallam. Maka kita dahulukan salawatnya Rasulullah. Kemudian yang kedua berikutnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-dashir wa nadhir. Ini salawat dakwah. Orang yang ingin berdakwah dengan latar belakang apapun. Tidak harus ustaz ini. Ini banyak harus menyebut sifat Nabi Muhammad yang beliau adalah Bashir wa Nadhir. Bashir itu adalah sifatnya juru dakwah. Suka memberikan kabar gembira orang agar banyak ibadah. Memberikan ancaman agar tidak melakukan kemaksiatan. Itu adalah Al-Bashir wa Nadhir. al yang Nabi Muhammad itu tanfati'hu bihi akan mudah terbuka sebab Nabi Muhammad Ababul Khairi. Kebahindu kebaikan, watan goliku dan akan tertutup bihi dengan Nabi Muhammad. Abu Abu pintu kejelekan, wala alih alih adhari. Kemudian kekawada keluarga beliau yang disucikan oleh Allah, washabiil akhiari dan para sahabat yang baik-baik. Ini adalah kita baca. Ini namanya salawat, salawat Fatih. setelah itu kita doa seperti doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yunus. Tasdehnya Nabi Yunus atau juga ini istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta wahai tuhan la ilah tidak ada tuhan illa anta kecuali engkau. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Inni sesungguhnya aku kuntu adalah minadz zalimin orang yang zalim. Ini perlu kita baca karena kisahnya waktu itu Nabi Yunus itu berada di dalam kegelapan laut di dalam kegelapan perut ikan dan di dalam kegelapan malam. Jadi di saat beliau di dalam kegelapan, di dalam kegelapan dan di dalam kegelapan, beliau memohon dengan doa ini, maka setelah itu diangkat oleh Allah ke dasar pantai, sehingga terlepaslah beliau dari kegelapan, sehingga dianjurkan orang yang lagi susah hatinya, urusannya segala urusannya kok sumpak, bikin apa ruwet atau tidak tidak atau atau bermasalah, memperbanyak doa ini. Bukan sekedar tujuh kali ini, bukan tiga kali, akan tapi ini hanya ini apa namanya? Uh, ini hanya latihan. Kalau zikir bersama ini latihan. Taulah sendiri nanti bila bisa diperbanyak. Cuman ingat, sebaik-baik amalan itu yang istiqomah Jangan hari ini zikirnya 2 jam, besok enggak lagi. Bukan. Kalau zikir Fatih ini, ini bisa hanya 5 menit atau 7 menit. Baca Fatih ini itu 7 menit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian setelah itu ada riwayat dari Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam, auzubi kalimatillah ta'matubi Aku berlindung dengan kalimat Allah dari yang sangat sempurna dari segala kejahatan yang Allah ciptakan. Allah menciptakan sesuatu yang membahayakan untuk kita. Tetapi setelah kita mohon kepada Allah, tidak ada yang berbahaya. Enggak ada kala jengking membahayakan, tidak ada bom membahayakan, tidak ada penjahat membahayakan kalau kita memperbanyak doa ini. Jadi kalau kita sudah berdoa dengan ini harus tawakalnya yang kuat. Oh, kita sudah ngadu kepada Allah, lah kok masih takut? Tidak boleh takut lagi setelah itu. Dan ini adalah termasuk doa untuk menjaga diri dari hadis yang sahih. Kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadurru fil ardi wala sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. dengan nama Allah, alladhi yang la yadurru yang tidak berbahaya ma'asmihi dengan nama Allah syai'un sesuatu fil ardi di bumi wala sama'i dan juga yang ada di langit. Wa huwas sami'ul alim Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini juga doa agar kita terhindar dari segala mara bahaya yang ada di bumi dan di langit. Ini makanya sudah enggak usah takut dengan sihir dan sebagainya. Kalau ada orang masih ragu atau takut keganggu di rumahnya, ada macam-macam enggak ada. Baca ini beres semuanya, asalkan keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah kuat. Kemudian setelah itu Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu A'lam. Dalam hadits disebutkan Al-Baqiyat Salihat dan juga disebut sebagai tanaman surga. Siapapun yang membaca ini seperti ia bercocok tanam di surga. Kalau ada orang punya tanaman di surga Ia harus metik nanti Artinya Ia harus masuk surga Ini adalah termasuk zikir Yang menjadikan sebab kita Masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu kita ada ahad. Kita baca membaca ahad Tiga kali Banyak riwayat tentang keutamaan Di antaranya Keutamanya seperti kita itu Membaca Al-Quran penuh Akan, Tapi jangan membaca tiga saja. Setelah itu tidak membaca Al-Quran Jangan akan tapi maknanya jangan sampai dalam sehari-hari kita kita tidak membaca Al-Quran dan ini untuk menggugurkan, membugurkan, bahasanya agar kita ini uh, tergolong orang yang rutin dengan Al-Quran membaca kulullah tiga kali dan masih banyak riwayat tentang kulullah tiga kali dan kul audhu rabil falak dan kul audhu rabinas di dalam bab Al-Quran Imam Bukhari meriwayatkan. Ini Nabi Muhammad melakukannya sebelum tidur, khususnya. Lalu setelah itu Nabi Muhammad mengusapkan wajah di wajah dan badannya. Ditiupkan setelah membaca doa kulullahu ahad, kulaudur falak, kulaudur binas. Selepas itu ditiupkan di tangan beliau, kemudian diusapkan di segucur tubuhnya. Dan ini termasuk juga untuk penjagaan. Ini kalau orang dewasa, tapi kalau anak kecil itu dilakukan oleh Rasulullah beliau membacakan ini. Untuk dua cucu beliau yang bernama Sayyidina Hasan dan Hussein dibacakan Rasulullah, kemudian diusapkan di wajah dan badannya Sayyidina Hasan dan Hussein. Setelah itu jangan takut macam-macam, enggak -macam. ada santet, enggak ada ini, enggak ada itu, enggak ada ganggu. Karena apa? Sudah kita serahkan kepada Allah dengan doa-doa ini. Kul Audul Falak, Kul Audul Binas penjagaan. Setelah itu kita baca Al Fatihah. Ini ringkasnya. Kita membaca surat Al Fatihah. Kita baca surat Al Fatihah. Setelah itu. Amanah Rasul lebih bangun zilalillahi min Robbi wal Mukminun. Maka Al Fatihah. Terus Amanah Rasul. Almanah Rasul itu akhir sorangan bangkoroh. Al ini ada riwayat dari Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan malaikat pintu langit dibuka. Adz Muslim. Imam Muslim meriwayatkan waktu Rasul duduk-duduk ada malaikat datang. Lalu malaikat berkata, Ya Muhammad akhir binu Rai Bergembiralah wahai Muhammad dengan dua cahaya. Wahmuma ya Rosyak Wahmuma. Apa itu wahai malaikat? Malaikat berkata, Ya Muhammad, Al Shirebinu Reini Uti Tahumalam Yuktahadon Minkoblik. Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadaMu dan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Rasulullah bertanya, Wahmuma, apa itu? Dijawab. Kowatimul Asur uh, sur, surah surah Al-Fatihah wa kowatimul Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah lam taqra harfan minha illa wuti ta engkau tidak membaca satu huruf saja kecuali sebab engkau dikabul doamu jadi kalau pengin dikabul doa adalah kita barengi dengan membaca Al-Fatihah atau amanar al rasul makanya para kiai-kiai itu biasanya kalau doa tiba-tiba apa alfa Bh ini ada hujannya imam muslim bukan bet? -ha. Ini adalah begini cuman kemarin ada satu buku juga begitu membaca fatihah setelah doa bet ah -ha. acip bagaimana? Apakah tidak kenal imam muslim rahimahullah taala? Illa wa uti kecuali engkau akan dikasi imam muslim meriwayatkan satu huruf saja. Apalagi fatihah sempurna atau apalagi suhak akhir baharoh akhir baharohai amin rasul. Kemudian setelah itu mohon dilihat ditambah ya arhamar rahimin. Kemudian sujud syukur ya. Sujud syukur itu kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak sekali. Dan diantara nikmat Allah itu yang paling sering kita lupakan untuk disyukuri adalah nikmat beribadah. Subhanallah. Di saat anda bangun malam, anda kadang lupa untuk mensyukuri nikmat bahwa saja anda bisa bangun malam. Yang membangunkan adalah Allah. Orang lain lelap tidur. Orang lain gak bisa bangun. Lah kok anda bisa bangun malam? Termasuk pada kesempatan ini kita. Diberi oleh Allah satu kemuliaan bisa hadir di tempat ini. Belajar bersama. Maka saat ini kita perlu mensyukuri nikmat ini dengan bersujud syukur. Kalau sujud syukur ini kenal waktu kapan saja. Kapan saja, kapan nikmat itu kita rasakan. Kita disunahkan untuk bersujud syukur. Caranya adalah nawaitu sujud syukri. Nah, waitu sujud dan syukri. Pakai bahasa apa saja boleh. Aku niat sujud syukur. Niat dengan hatinya boleh. Nah, niatnya dengan hati. Kalau diucapkan dengan lidah juga boleh. Setelah itu bertakbir. Allahu Akbar. Dalam posisi duduk. Kemudian langsung. Allahu Akbar sujud. Kemudian baca tasbih Semaunya. Boleh. Subhanallah al-adhim. Subhanallah al ala Subh al juga boleh. Atau. Subhanallah alhamdulillah. Wala ilaha illallah wa Akbar. Tiga kali. Atau tujuh kali. Atau dua satu. Terserah. Minimal tiga kali. Sekalipun sah. Setelah itu mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum selesai ini. Kemudian ada amalan, tolonglah jangan sampai kita itu ketinggalan. Jadi kalau punya amalan, jangan banyak banyak, tapi rutin. Di antaranya ni, salisunah kali kadoil hajatirok atau ini, solat kadoil hajah. Ini sebetulnya solat sunnah biasa. Kemudian Tawassul dengan amal soleh tersebut agar dikabulkan hajatnya. Seperti yang diulatkan oleh Sayyidina Uthman ibn Hunayf. Cuma ulama menggampangkan sholat qadaul hajjah. Jadi perlu kita sholat hajat, ya. Sholat hajat dua rakaat di tengah malam. Minimal sholat hajat. Usul di sunat al-istigharah. Sholat istigharah dua rokaat. Karena esok hari itu kita pasti punya pilihan antara beli tidak beli. Pergi tidak pergi. Nerima tidak nerima. Ini semua kan pilihan. Maka perlu kita jangan sampai meninggalkan yang namanya solat istiharah, kemudian nanti ada tahajud ya, tahajud ini belum lengkap tidak ditulis semuanya, insyaallah ada tahajudnya, baik ini saja karena waktu